На дуель з велетнями. Охоронці вставили на місце залізні перила на краю помосту. Жінка, що носила ланцюжок із позолочених коліщат з показною важливістю, потягнула задовгий важель. Відчувся поштовх, що змусив усіх похитнутися, а потім не з болісним скреготом шестерень, а з плавним дзижчанням, вся платформа і два десятки чи більше людей, що її займали, почали підніматися вгору каналом у бічній частині стовпа. Дивовижно. Прошепотів Бальтазар. Триумфальні колони і величні будівлі навколо площі зникли. Яскраво вбрані прихильники розчинилися в безликому натовпі, на дальньому боці портової стіни з'явилася блакитна гладінь Егейського моря. Що вище вони піднімалися, то вище розгортався обрій. Лабіринт вулиць тягнувся до зруйнованих міських стін і далі. Простір черепичних дахів, всипаних позеленілими куполами, і навіть кілька мідних куполів, щойно встановлених на палацах багатіїв, яскраво виблискували на пекучому сонці. Троє. Перлина сходу. Колись Бальтазар вважав немислимим, що вони коли-небудь прибудуть сюди. Був упевнений, що сміховинну принцесу Алексію спалять у Чаклунському вогні, з'їдять краболюди або поховають під розваленим аббатством. Але ось вона стояла на почесному місці, вшанована могутніми. Майбутня імператриця. Її, треба визнати, була майже переконливою в цій ролі. Бальтазар зрозумів, що він ризикує посміхнутися, і мусив відвести погляд, щоб цього не помітили. Можливо, він відчув слабкі проблиски батьківської гордості за нитямущу безпритульну дівчину. Попри всі її значні недоліки, не можна було заперечувати, що дівчина мала хист – не кажучи вже про напрочуд гнучкий і допитливий розум, коли його належним чином стимулював сумлінний наставник. Також не можна було заперечувати, що Бальтазар сам відігравав життєво важливу роль у її виживанні. Він мав сильне перечуття, що за це не буде ніякої винагороди. Ні почистий, ні посад. Але зрештою, чого насправді варті схвальні вигуки незнайомців? Він знав, що зробив. Можливо, цього було б достатньо? Він дивився, як обертаються шестерні біля підйомника і відчував, як його усмішка стає ширшою. «Якщо ви вражені вже зараз...» Він обернувся і побачив, що Леді Сівіра дивиться на нього зовсім зблизька. «Почекайте, поки ми піднімемося на вершину». «Що ж...» е...» Кілька місяців Бальтазар мріяв про те, щоб знову спілкуватися з людьми, вихованими та витонченими. Тепер, коли до нього звернувся явний взірець таких самих якостей, йому заплітався язик. — Боюся, що я занадто довго перебував серед варварів. Можу лише вибачитися за свій жалюгідний вигляд. — Ви допомогли доставити принцесу додому, незважаючи на небезпеки, які ми боїмося навіть уявити. Ви повинні носити кожен синець як медаль. Мене звуть Леді Севіра. Я підслухав вашу розмову з принцесою Алексією на набережній. Він був глибоко вражений не лише її бездоганною поставою, але й на свій подив її смиренністю. Це не була риса, яку він раніше особливо цінував, але він не міг не помітити, як не придаючи особового значення своєму статусу, вона лише підкреслила його. Зрештою, який людині потрібно постійно стверджувати власну значущість? Тільки справді нікчемній. Мене звуть Бальтазар він віддав найпростіший уклін, на який був здатний і подумав, яким сміховинним виглядав би складний уклін, який він колись відпрацьовував перед дзеркалом. Просто Балтазар? Не просто, але він відмахнувся від таких манірностей. Балтазара цілком вистачить. Ви інженер? Інженер таємних мистецтв, майстер із заборонених механізмів всесвіту, машиніст делікатно зчеплених шестерень життя і смерті. Бальтазар прикусив язика. Просто дилетант, і більше в теорії, ніж на практиці. Нещодавно я спостерігав деякі явища, які змусили мене переосмислити природу матерії. Він мимоволі з'єднав долоні, як це робили близнючки аероманка і геоманка. Я змушений замислитися, чи не є стихії землі і повітря не стільки протилежностями, скільки різними формами однієї тієї ж фундаментальної сутності. Він зрозумів, що забрів на територію, яку мало хто вважає такою ж захопливою, як він, але леді Сівіра дивилася на нього з задумливо звуженими очима. «То ви наважилися б змагатися з Газдрубалом і Кельбусом?» Бальтазар лише дивився у відповідь. «Боже милостивий, усе це іще ґрунтовне знання основ філософії. Я не поспішаю на дуелі з велетнями, але життя може змусити мене до цього». Її проникливий погляд діяв на нього вкрай тривожно, і він прочистив горло, змусивши себе відвести очі. Я знав, що тут у Трої збереглися деякі пам'ятки архітектури стародавнього Карфагена. Бач чудовий стовп, як ведук, але ніколи не здогадувався, що їхні механізми все ще можуть функціонувати. У імператриці Євдоксії були свої недоліки. Севіра почала рахувати граційними пальцями миття. Ковенчик лунів. «Властолюбні діти», «Страти без суду і слідства», огидні експерименти». «А, так», – Бальтазар відчув полегшення від того, що тема змінилася на щось менш романтичне. «Деякі з них докучали нам по дорозі сюди. Гібриди людини і звіра. Багато в чому збочені створіння, хоча саркомантія була, безперечно, неперевершеною». «Ви так вважаєте?» «Я ніколи не бачив їм рівних. З них виходили грізні бійці». Євдоксія не мала наміру виховувати воїнів. Принаймні, наскільки я розумію, це була справа руки її синів. Від народження вона була хвора на виснажливу хворобу, яка залишила її далеко від імперського ідеалу досконалості. Вона шукала спосіб зберегти власну слабку плоть. Тоді вона захопилася душею. Сівіра міцно вхопилася за перила і, насупившись, дивилася на місто. Тим, щоб знайти її, звільнити її, полонити її. Справді захопливо, пробурмотів Бальтазар, гадаючи, чи вдалося й мертві імператриці розгадати віковічну загадку знаходження душі в тілі, а потім, зрозумівши, що його цікавість, знову затягнула його на небезпечний шлях. І абсолютно безумно. Злочин проти Бога і таке інше. Євдоксія, мабуть, була дуже вибагливим роботодавцем. Сивіра притиснулася трохи ближче і проворкувала майже пошепки, за що він був їй дуже вдячний. Ви навіть не уявляєте. Але вона була захопленою дослідженням історії. Вона ремонтувала давно несправні механізми всередині стовпа, що приводилися в рух водами акведука. Зокрема, три підйомники. Вони справді є єдиним шляхом на вершину, хіба що ви дуже впевнений альпініст. «Благородний проєкт», – Бельтазар наважився всміхнутися. «Люди, а особливо великі постаті, рідко бувають героями чи лиходіями». «Усе відносно». Чи наважувався він уявити, що на її обличчі з'явилася ледь помітна посмішка? Гадаю, ви працюєте на папу Бенедикту? Його усмішка перетворилася на гримасу, як це часто бувало. Я перебуваю на її службі. Він вважав за краще не згадувати про численні засудження за єріс, некромантію і спілкування з демонами, які призвели до цього. Сівіра нахилилася ще ближче. Невже це правда? Йому здалося, що він відчуває тепло її подуху на своїй шиї. Що ця дитина друге пришестя Спасительки. Бельтазар ковтнув. Якби ви запитали мене кілька місяців тому, я був би змушений, незважаючи на порушення пристойності, розсміятися вам обличчя. Ви не знайдете більш затятого скептика, ніж я ніде в Європі, і зустріч з юною Пантифіком особливо мене не вразила. Розумію, Але... але я завжди бажав, перш за все, щоб мене вважали мудрим чоловіком. Я почав усвідомлювати, що, можливо, це навіть добре – бути ним. І справді мудра людина має визнати, що скільки б вона не знала, завжди залишається безліч того, чого ще слід навчитися. Справді мудрість, пробурмотіла Сівіра. Події змусили мене переглянути свою позицію щодо папи. Підйомник зупинився. Балтазар трохи похитнувся, мимоволі простягнув руку і відчув, як Сівіра міцно схопила його за лікоть. Ви повинні знайти час, щоб розповісти мені більше про ці події. Чи справді вона легенько стиснула його зап'ястя на прощання? Чи коли вона ковзнула геть, він лише відчайдушно хотів у це повірити? Вона настільки на того рівня, бетиста нехилилася, промовляючи куточком рота, що ви могли б належати до різних видів. Бальтазар навіть не став це заперечувати. Дай чоловікові помріяти, прошепотів він.